V neveľkom domčeku žila si jedna chudobná vdova so dvoma synmi a tý boli, ako by jeden druhému z oka vypadol. Vlastná matka ich ledva vedela rozoznať. Bratia títo vo všetkom pekne sa rovnali a matka by ich nebola dala za šíry svet. No poďte, poďte, chlapci moji, lebo načisto vychladne. A Na čože vám je? Vali ste sa ale nepohašterili. Ale čo by... Čo vám je? Števko, povedz ty. že by, nič také. Len to, že druhí do sveta odchádzajú a my len tu, doma za zapecov. Radi by sme sa aj my do sveta podívali, ako druhí. Aký druhý? Čo za druhý? Ach, či vám je nedobre doma, že sa chcete do sveta púšťať? Kto vie, čo by sa vám tam mohlo prihodiť? Len vy radšej doma a samom a nenechajte. Ach, mamo ľúba, nenariekajte a nebojte sa tak za nás. Veď Azda, nejdeme prvý do sveta a o tri roky nás máte tu. Čo vám dovtedy bude treba, popredko vám opatríme. Žita, múky, dreva. Hýbaj, pálko! Ej, už veď tak. Bude ako bude. Keď chcú mať svet, nech si ho majú. Len nech sú vždy poriadni a bohabojný. Ja už tu, voľáko, za tie tri roky vydržím. Čože je to? Veď ti psovčia zda vlakov domov vedú. A zatvorajú ich domaštane. Ja im vedajú, že po mojej krávke. Štiaľko, panko. Veď ti vlci krávku na mádle kúsky rozstrhajú. Nebojte sa, mamo, krotky sú ako baránky a na piskoch majú veľké zámky. No toto, kedy slýchal. Dive z Velidovou doviesť. Len čo sme pety z domu vyťahli, tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať. Ja som aj mal vôľu do nich streliť, ale Števko vraví, že ak by sme oboch dobre netrafili, mohol by sa napaprený vlk do nás pustiť. No sme im spróbovali hodiť pokusku slaninky a vlci sa prestali rúvať ako psi šli ticho za nami. Až pekne prekrásne k úsamému domu. No nič mamko, spróbujeme zajtra s Flintou v lese šťastie a sa len na čo pritraví. Na druhé ráno poznovu sa vybrali na tú polovačku, ale zase nezastrelili nič. Len nazad idúci zazreli, ako sa dva medvede medzi sebou trhajú. Hodili im po kúsku slaniny s chlebom, medvede sa prestali trhať a šli s bratmi ku samému domu, kde ich domaštale zatvorili. Matka, keď počula o medvedoch, Zase sa veľmi prelakla, ale ako šli opáčiť, bolo všetko pri pokoji, aj medvede mali na pískoch zámky. Na tretí deň pohotove nezabili nič. Len dvoch levov, čo sa medzi sebou driapali, upokojili a doviedli domov. A tak, čo inšieho bolo, pokládli si do kapsielky, od matky sa pekne odobrali a tie zvery vzali zo sebou. Brat môj, už 3 dní a 3 noci stúpame. A nič také sme na tom svete nevideli. Odpočíňme si tu na týchto krížnych cestách. Nedbám. Zajedzme si, čo nám máma do kapsielky zabalila. Števko, namizdi sme, tu sa musíme rozlúčiť. Ty tamtou cestou a ja sa obrátim touto. Ale vieš ty čo? Keď sa bude jeden alebo druhý to vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, vyrežime si tu do tejto lipy mená. A pozapichujme nože. Kto sa skorej vráti, nech vyťahne nôž z bratovho mena a keď vyjde krv, môže vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mrtvý. Múdro si to vymyslel, brače. Urobme tak. Pá... Pám Šte... Vo. Pán daj dobrý deň, pán hostinský. Čo tu dobrého slychať? Ja veru nič dobrého. Ale zlého, hej. Tu v meste máme len jednu studňu, z ktorej všetci pijeme. Ale nám tá voda drahopadne, lebo v jednej diere za mestom býva drak s dvanáctimi hlavami, ktorému každý deň jednu paničku musia dať zožrať. Lebo ak by mu nedali, nikoho by na tú studnu nepustil a museli by sme smedu pohynúť. Výpisy švaj. Už z domu na dom podávali mešťania svoje dievčatá. A teraz je rad na kráľovej cére. Za to rozkázal kráľ mesto čiernym súknom obtiahnuť. Ale aj to dalo hlásiť, že kto by sa taký našiel, ktorý by toho draka zabil, že mu tú svoju céru s dá za ženu a po kráľovej smrti, že dostane celú krajinu. Pán Hostinský, to je voľačo pre mňa. Veru, že som dostal chuť na to zaťovstvo s pánom kráľom. Prenocujem vo vašom Hostinci a ráno sa poberiem zabiť toho draka. Šúhaj, šúhaj! Škoda mladý život márniť. Ber si svojich päť slivák a utekaj z našej krajiny. Päť slivák, bravíš. Pozri len von oblokom. Ľudia, dívajte sa, Vok, medveď a lev mu z ruky žerú. Mocný musí byť, keď sa jí nebojí. To som ešte, Veru, nikdy nevidel. Utekajte hostinsky za pánom kráľom a všetkom rozpovedz. Prosto je oblečený, ale musí byť odvážny, keď také tivé zvery vedel skročiť. Idem, Veru, idem, hned idem. Čúhaj, moc ľah, stravu a pitie mážu u mňa zadarmo. Je ráno. Zveri moje, ťažký deň nás čaká. Počkáme tu pred hostincom na koč s princeznou. Tak, tu sme. Princezná, sadni si na koňa. Koč ostane tu. A teraz prešvihnite po hieru, aby sme draka vyklamali von. Máš tri hlavy. Zveny moje, dajte mu. Pozrite. Tam, kde boli tri hlavy, už je hlav osem. Ďakujem ti, záchranca môj. Tu je môj prsteň. Vezmi si polovicu. To je znak... Že len teba chcem za muža. Na dôkaz nášho víťazstva povierezávame drakovi z hlav, jazyky. Tak, a ešte tento. Pozrite, princezná. Zveri, ukonané od tej bitky, pospali. Veru. A ja by som si strema. Šuhaj po veľkom zápase s drakom spal. A spali i jeho zvery. Ako to oplán kočiš videl, uchytil šabľu a milému palkovi oťal hlavu. Princesku ale sedem rá, zaprisahal, že ho nesmie prezradiť. Hlavy z draka pobral na znak, akoby on bol tú potvoru zabil a potom letel s princeznou k krádovi. Keď sa zvery prebudili vidia zabitého pána. Od veľkého žialu strašne zavíjali a revali. Na to hneď Leu rozkáže medveďovi, bež chytro touto cestou, tam stretneš hada, ktorý v písku zelinu nesie. Pýtaj od neho polovičku z tej zeliny. Medveď prišiel k hadu a pýtal od neho polovičku zelinky, ale neprajník odmáhal a chcel medveďovi jed do tela pustiť. Tento sa namrzel, milého hada dlabou pritisol a na silu mu polovicu zelinky odňal. Ako blízkavica vid k levovi a tento hneď potrel zelinkou pánovo hrdlo a priložil hlavu. Ako sa mi dobre spalo. No z čo zveri moje... Chytro do mesta. Budú nám na slávu prevolávať. Na rukách nás budú nosiť. Pozrite len. Celé mesto je červeným súknom obťahnuté. Aha, hostinec. Vy ma tu počkajte, ja vojdem dnu prezvedieť, ako sa chystajú na môj sobáš. Šúhaj, vitaj. Pán Bohdaj, dobrý deň. Čo za novinu tu máte? Jo, dobrú novinu, dobrú novinu. Už sa za naše céry nemáme čoho báť. Šúhaj, šúhaj, smelý si bol, keď si divé zvery skrotil. Ale kráľov pohonič bol ešte smelší, lebo on draka zabil. Práve teraz mu je zdávka a zajtra pôjde s kráľovou cérou na sopáš. Tak je to teda... Hostinský, stavúme sa, že ja z tej svadby budem jesť. že by? <gry> Kráľovská svadba nie je pre obyčajných ľudí. <gry> Ale stavím sa. Ja dám do stávky hostinec a ty dáš zvery. Prijímam. Poď som do paláca. Na zdravie nášmu Kočišovi, na zdravie nášmu záchrancovi. Na zdravie ľudia, vluch medveďa leusu v palácii, utekajme, pomôcť, no, ľudia, pomôcť! sa, komôžeš, už súdku! No, no, počkajte! Nemusíte sa báť, zvery majú svojho pána. Ja som ich na svadbu pozvala. Princezna ich pozvala. A tu je svadobný dar. Prsteň? Prsteň našej princeznej? Polovica prsteňa. A kdeže si dal druhú polovicu, ha? Tu je. Tento mládenec zabil draka. To je môj ženích. A tu je dôkaz. Jazyky, ktoré som drakovi vyrezal z papúľ. Čo bude s môjim hostincom? Vyhral si. Je tvoj. <laughs> Nechaj si svoj hostinec. že by som s ním robil? vďaka Na zdravie novému kránovi. To bola svadba. Tri dni a tri noci hodovali. Náš uhaj sa stal kráľovským zaťom a bolo mu dobre, že si ani sám lepšie nežiadal. V jedno ráno, ako sa obliekal, vyzrel von oknom a tu... Na jednej strane videl krásne zelené hory, na druhom boku bola hora smutná, ožltnutá, ako na jeseň. To sa mu veľmi divné videlo, lebo práve bola najkrajšia jar. Čo je to, že všetky hory naokolo sú tak pekne rozvité a len tá jedna je taká ožltnutá? Muž môj, a čože ťa to mrzí? Muž keď to chceš vedieť, tá hora je zakliata. Aleba v mojom kráľovstve? Mal by som ísť do tej hory na poľovačku. Paľko, nechoď. Tam už veľa ľudí pohynulo. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viac v nevráti. Neboj sa, že na moja. Ja sa ti vrátim. Bork, Medveď, Lev, ideme na poľovačku. Principál, nachystaj mi Flintu. Odchádzame. Nič. Ani len vtáčika, ale táčika. A oh, líška. Za ňou nesmie nám uniknúť. Tam je. Mm, netrafil som. Zveri, nažentej ju do rokliny, odtiaľ nám neude. Kde je? A. Ah, mm, je preč. Ale zhrustí ani žito. Stmieva sa. No nič to. Tu prenocujeme. Nakladieme ohňa, opečujeme slaninku. Zimami, zimami! Kto to volá? Áha, tamto hore na strome sedí babka. Keď ti zima, poca sa zohriať. Zimami, zimami! Povedám ti, keď ti zima, poca sa zohriať. Zimami, zimami! zohriať alebo mlč! Veď by som išla, ale tých tvojich zverov sa bojím. Načiť tento prúčík. Pošibaj, potom zídem. No daj, keď ti taká zima pošibem. Vlk, medveď a nakoniec lev. No a teraz poď, zohrej sa a daj si slaninky, babka. Netreba, mám svoju. Však to nie je slanina, ale žaba. Kto to kedy videl žabu opekať? Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba. Čo, čo si to hundreš po podnos? Ja budem jesť žabu? Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina, tebe bude žaba. Baba jedna. Veď masť z tej žaby kvapká rovno na moju slaninku. Prestaň, lebo uvidíš. Nachudskávam na teba moje zvery. Mne bude slanina, tebe bude žaba. Medveď, leu, ukážte tej potvore. No tak, čo je s vami? Čo je to? Skameneli? Čo? Čo si s nimi porobila? Áááá, to ten tvoj prútik. Skameneli? Aj ty skamenieš? Oh. Striga milého Šuhaja pošíbala prútikom a on tiež skamenel. Potom ho schytila a zavliekla do jednej jamy, kde už mnoho ľudí bola odmárnila. V kráľovskom paláci ak čakajú, tak čakajú mladého kráľa, ale prešiel deň, prešiel i druhý a on sa len nevracal. Boli všetci smutní a nemysleli inak, lenže musel v zakliatej hore poblúdiť a tam zahynul. Veľa času prešlo od chvíle, čo sme sa s bratom na tomto mieste rozišli. A tu je to. Naše mená a v nich dva nože zapichnuté. Vytiahnem nôž. Nevidím, ako akože sa môjmu bratovi vodí. A, a, ťažko ide. Do stromu sa vrástol. A, a, tak, čo to je? Jedným krajom cedí sa krv, druhým krajom voda. To je nedobre. Ten je aj živý, aj mŕtvý. Musím ho ísť vyhľadať. Pustím sa tou cestou, ktorú si môj brat vyvolil. Poďte z veri! Idem si brata hľadať. Aj vy si uzriete svojich zvieracích bratov. Kráľovský palác. Princezná. Beží rovno k nám. Celá naradovaná. S sa nebojí? Palko! Môž môj, kdeže si mi tak dlho? Ako ťažko za tebou čakám. To bude bratová žena. Nevyzradíme sa. Musíme zvedie, čo sa s bratom prihodilo. Keď je aj živý, aj mŕtvy. Báli sme sa, že si v tej hore poblúdila. V akej hore? No už v tamtej. Ej, bisťu. Čože je to, že všetky hory naokolo sú tak pekne rozvité, len tá jedna je taká ožotnutá. Ale, Páľko, veď som ti o tom už raz rozprávala. Či nepamätáš? Nepamätám, že by si mi bola o tom rozprávala. Vlk, medveď, lev, do tej hory ideme na poľovačku. Nič. Ani len vtáčika letáčika. Líška! Za ňou! Ale neubližujte jej! Tá nás isto na bratovu stopu privedie. Tam je! Stratila sa. Ako mi sa podzem prepadla. To je znamenie. Ostaneme tu. Na ohni si upečieme slaninku, prenocujeme a ráno bude múdrejšie. A zda brata nájdeme. Čo je to? Moje zvery kamene oblizujú. Veď to sú... kamený lev, medveď i vlk. I bratia na skutku skamenení. Na strome? Keď je ti zima poca zohriať. Veď by som išla, ale tých tvojich zverov sa bojím. Nači tento prútik. Pošípaj ich, pa tam zidem. Počkaj ty len, či takto aj skamenené zvery prútikom nepreklial. Nepošíbem svoje zvery, ale zem. Tak? Poď dolu, starka. Zohrej sa, slaninku si opeč. Netreba mi slaniny. Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Nebude slanina a tebe žaba. Ej, baba jedna, či sa tých zverov nebojíš? Nebojím veru, lebo skamenené sú ti tvoje zvery. Zveri moje, oddajte sa do nej. tieto druhé zvery, potom ťa pustím. Zober si tento zlatý prútik, keď ním zvery pošíbeš, naraz ožiju. Tak, zvítajte sa s bratmi a ulapte ju i vy a driabte do živého, kým nepovie, kde mi brata podela. Vezmi si túto masť, choď do tej jamy a tou masťou bratovi potri hrdlo, brat ti ožije. Števko potrel bratovi hrdlo, ten razom ožil a prišli obagu s zverom. Zvery sa bez všetkého huckania oddali do strgy. Keď bolo po nej, náskutku sa dookola rozvidnilo a celá hora utešenie vyzelenala. Zvery, ktoré skamenili, sa na utešených rytierov obrátili, všetci sa pobracky poboskali a viny si odpustili. Boli to šiesti bratia z kráľovského rodu, ktorých rodičia nechali nepodelených, tak sa vždy medzi sebou vadili, kto má byť kráľom, a sa premenili na vlkou, medvedou a levou. Zachrániť ich mohli iba dvaja nevinní bratia. Vrátili sa do kráľovského paláca. Tam boli rozoznaný muž od nemuža, brat od brata, a držali ešte sto ráz väčšiu slávnosť, ako bola z Koreji. O malý čas doviedli dobrí synovia aj svoju matku. Starší brat dostal tu kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi do ich krajiny, kde mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili medzi sebou pokojne a šťastne.